У другій скрижалі колена вічно здивованого міститься історія про те, як одного дня учень Одоробло, маючи бунтівний настрій, підійшов до колена і виголосив таке. Вчителю, яка різниця між гуманістичною чернечою системою увірувань, у якій мудрість здобувається шляхом явно беззмістовної послідовності питань і відповідей і нескінченною містичною тарабарщиною, що вигадується експромтом навмання. Колин якийсь час розмірковував над цим питанням і зрештою прорік. Риба! І одоробло пішов геть, задоволений відповіддю. Цок. Кодекс Ігорів був дуже строгий. Ніколи не заперечуй. Ігорова робота не полягала в тому, щоб казати такі речі, як Нішер, чорте, Ешер. Господар мав завжди рацію. Ніколи не нарікай. Ігор ніколи не скаже, але ще шатиш, чумиль, швидше. Ніколи не роби особистих зауважень. Жодному Ігорові навіть у голову не прийде сказати щось таке, як «На вашому місці я б не почерпів чого на сміхання». І ніколи в житті не став запитань. Звичайно, Ігор знав, що це означало не ставити важливих запитань. «Чи не хотів би шер випити тяжку чаю?» – було нормально. А от «Для чого вам чіла сотні найзайманих дівчат?» або «Де я вам знайду серед ночі людський мозок?» – було ненормально. Пересічний Ігор вважав своїм обов'язком служити вірно, надійно, скромно і з посмішкою на устах або, принаймні, з кривим усміхом чи навіть просто з викривленим шрамом у відповідному місці. Треба зазначити, що самі Ігорі не були внутрішньо лиховісними, Вони просто ніколи не осуджували інших. Слід визнати, що якби вони, скажімо, прислужували вовкулакам, вампірам або людям, для яких хірургія була не наукою, а радше модерним мистецтвом, то винесення суджень означало б, що вам завжди бракувало б часу довести якусь справу до кінця. А отже, Ігор почав відчувати стурбованість. Справи були погані, а коли якийсь Ігор так думає, справи дійсно погані. Найбільша складність полягала, однак, в тому, щоб довести це до відома Джеремі, не порушуючи кодексу. Ігор завжди почував себе ні в сих, ні в тих, з кимось наскільки відверто і показований божевільним. Та він, однак, зробив таку спробу. І швітлість знову прийде сюди, що ранку», – повідомив він, поки вони спостерігали за родчином, з якого проростав чаровий кристал. «І «Я знаю, що ви це знаєте», – подумав він, – «бо ви помили волосся милом і вбрали чисту сорочку». «Так», – підтвердив Джеремі. Було б добре звітувати про кращі результати, проте я впевнений, що ми вже майже скінчили роботу. «Так, це дуже дивно, шер, правда?» – сказав Ігор, використовуючи нагоду. «Кажеш дивно? Можете нашувати мене містером дурником шер, але мені здається, що ми завжди наближаємося до успішного фіналу, коли має прийти її швітлість. Але коли вона йде геть, у нас виникають нові складності». «На що це ти натикаєш, Ігор?» «Я, шер? Я не належу до натякальників, шер». Але минулого ражу трішла частинка подільника. Знаєш, я думаю, це сталося через розмірну нестабільність. Так, Шер. Чому ти так дивно на мене дивишся, Ігоре? Ігор знизав плечима. Тобто одне його плече на мить вирівнялося з другим. В мене таке обличчя, Шер. Навряд чи вона так добре нам платила для того, щоб саботувати весь проект, Скажи, навіщо це їй? Ігор завагався. Перед його очима височив неприступною стіною кодекс. Я далі не певний, шар, чи вона дійсно та, ким ж дається шар. Перепрошую, я щось не второпав. Я не певний, чи їй можна довіряти, шар. Терпляче розтлумачив Ігор. Ой, краще піди і відкалібруй резонатор складності, гаразд? Ігор щось пробурмотів і підкорився. Коли Ігор у друге переслідував їхню благодійницю, вона зайшла до готелю. Наступного дня вона рушила до великого будинку на королівському шляху, де її зустрів жирний чолов'яга, який розіграв цілу виставу і врученням їй ключів. Ігор пішов у слід за цим жирнягою аж до його офісу на вулиці неподалік, де довідався, бо всі раптом ставали балакучими, побачивши його всієне швами обличчя, що вона щойно взяла в оренду дім, розрахувавшись величезним зливком золота. Після цього Ігор вдався до древньої анкморпорської традиції і підплатив комусь, щоб той слідкував за її світлістю. Золота в майстерні дякувати небесам було достатньо, а господаря воно взагалі не цікавило. Леді Легіджон ходила в оперний театр. Леді Легіджон відвідувала картинні галереї. Леді Легіджон ні в чому собі не відмовляла. Єдине, що Леді Легіджон настільки міг визначити Ігор, ніколи не ходила в ресторани і не замовляла харчів додому. Леді Легіджон щось замислювала. Ігор міг це легко визначити. Про Леді Легіджон не було жодної згадки в книзі «Шляхти Твурпа». Гоцькому Альманасі чи в будь-якому іншому довіднику, що їх, очевидно, передивився ігор, а це означало, що їй було що приховувати. Йому, звичайно, доводилося служити господарям, які мали багато чого приховувати, інколи опівночі в глибоких ямах, але ця ситуація з моральної точки зору була відмінна з двох причин по-перше, її світлість не була його господинею, господарем був Джеремі, і саме йому він зберігав вірність. А по-друге, Ігор сам вирішив, що з його моральної точки зору ситуація відрізнялася. І ось він підійшов до скляного годинника. Той був майже готовим. Джеремі запроєктував механізм, що мав міститися за циферблатом, а Ігор його виготовив повністю зі скла. Цей механізм не мав нічого спільного з тим іншим механізмом, що поблизкував за маятником і займав несподівано маленький об'єм кімнати після того, як був зібраний. Деякі його деталі, намов би, перебували в іншому вимірі відносно решти. Але в годиннику був циферблат, а циферблату потрібні стрілки, отож би скляний маятник коливався, а скляні стрілки рухалися, показуючи нормальний, поточний час. Цокання чимось нагадувало дзвіночки, намов би, хтось клацнув нігтям по винному келиху. Ігор подивився на свої успадковані руки. Вони починали його непокоїти. Тепер, коли скляний годинник став схожий на годинник, вони починали тремтіти щоразу, коли Ігор до нього підходив. Цок. Ніхто не помічав у бібліотеці гільдії істориків Сьюзен, яка обклалася цілою горою книжок, гуртаючи їх. В ряди вона записувала якісь нотатки. Вона не знала, чи отримала свій інший дар у спадщину від смерті, але завжди казала дітям, що в них є ліниве око і діловите. Світ можна бачити двома шляхами. Ліниве око бачить тільки те, що на поверхні. А діловите око проникає в підспудну реальність. Вона перегорнула сторінку. Історія, побачена діловим оком, була дуже дивна. На ній проступали шрами. Наприклад, просто приголомшувала історія країни Ефеб. Її знамениті філософи були або довгожителями, або успадкували свої імена, або всю цю історію доповнили, підшивши до неї додаткові латки різних подій. Історія Омнії була взагалі суцільним хаосом. Схоже, що два століття збігали в одне, і тільки завдяки специфічному мисленню омнійців, релігія яких змушувала докупи минуле, майбутнє і сучасне, це все могло пройти незауваженим. Або взяти долину Кум. Усі знають, що там відбулася знаменита битва між гномами і тролями, а ще й найманцями, які підтримували обидві сторони, але скільки взагалі точилося тих битв. Історики твердили, що долина опинилася в дуже зручному для різних протистоянь місці – спірної території. Але не меншою легкістю можна було повірити, принаймні якщо вашим дідусям був смерть, що латку, яка мала відповідні розміри, неодноразово підшивали до історії, і тому різні покоління знову і знову переживали цю ідіотську катастрофу, вкотре вигукуючи «Не забудьмо долину Кум!» Кожне суспільство потребує подібних закликів, але лише в небагатьох цей клич добою звучить у його повноцінній нередагованій версії. А саме «Не забудьмо злодіянь, скоєних проти нас минулого разу, які виправдовують злодіяння, що їх ми збираємося скоїти нині і так далі. Ура!» Скрізь були аномалії, і ніхто їх не помичав. Треба віддати належне людським істотам. Вони володіли найдивнішими у Всесвіті здатностями, навіть її дідусь мусив це визнати. Жодні інші створіння у світі не винайшли таку річ, як нудьга. Можливо, саме нудьга, а не інтелект, підштовхувала їх угору еволюційною драбиною. Тролі і гноми також володіли цією химерною здатністю дивитися на Всесвіт і думати «ох, те саме, що й вчора, як нудно, цікаво, що станеться, якщо я гримну когось по голові цією каменюкою». З цією здатністю була тісно пов'язана інша – робити все нормальним. Світ кардинально мінявся, а вже за пару днів люди вважали це нормальним. Вони мали дивовижне вміння заплющувати очі на все, що їх не влаштовувало, і забували про це. Вони вигадували всілякі байки для пояснення непояснимого, для того, щоб усе видавалося нормальним. Найкраще це вдавалося робити історикам, якщо раптово здавалося, ніби майже нічого не відбулося у 14 столітті. Вони будь тлумачували це 20 різними теоріями. Жодна з них не пропускала можливості того, що більшу частину часу було просто вирізано і вставлено в 19 століття, або після краху не залишилося достатньо часу для того, щоб могло статися все необхідне, адже навіть для того, щоб винайти хомут, потрібен принаймні тиждень. Історичні ченці добре впоралися зі своїм завданням, але чи не найбільше їм прислужилася людська здатність мислити приповідками. В цьому людям не було рівних. Вони казали такі речі, як це вже четвер, і куди подівся тиждень, або цей час тепер летить як ніколи. Або здається, це було тільки вчора, хоч деякі речі не зникали остаточно. Ченці старанно витерли той час, коли вдарив скляний годинник. Він був з хірургічною точністю видалений з історії. Майже. Сюзен знову взяла в руки казки Сестер Грім. Коли вона була малою, батьки не купували їй таких книжок. Вони намагалися виховати її нормальною. Знали, що звичайній людині не варто підтримувати занадто близькі контакти зі смертю. Навчала її тому, що факти важливіші за фантазії. А тоді вона виросла і виявила, що блідий вершник, зубна фея або бабай – це зовсім не фантазії, а справжні реальні факти. А найбільшою фантазією було якраз те, що в цьому світі грінками з маслом байдуже, яким боком падати на землю, логіка має сенс, а деякі речі, що сталися, можуть не статися. Скліний годинник був завеликий, щоб його можна було легко сховати. Він просочився крізь темні потайні лабіринти людського розуму, ставши фольклорною казкою. Люди намагалися підсолити її прикрасити чарівними мечами, але її правдива суть зачаїлася, мов, граблі на зарослій травою галявині готові вигулькнути з неї, коли на них наступить чиясь необережна нога. І ось на цих граблі знову хтось вирішив стати. І головним ключовим моментом було те, що чоло, по якому вони мали лупнути, належало комусь такому, як я. Вона якийсь час сиділа, втупившись у порожнечу. Історики довкола неї лазили бібліотечними драбинками, незграбно клали книжки на свої аналогії і вправлялися в реконструювання образу минулого, щоб він відповідав сучасному баченню хоча один із них насправді намагався просто знайти свої окуляри. «Час мала сина», – подумала вона, – який блукає десь по світу. Був собі чоловік, який настільки самовіддано присвятив себе дослідженню часу, що цей час для нього став реальним. Він вивчив усі можливості часу, і на нього звернула увагу час, – розповідав смерть. Між ними зародилося щось подібне на кохання. І час народила сина. «Як?» Сюзан завдяки характеру свого мислення могла зіпсувати будь-яку розповідь подібними питаннями. Час і смертний чоловік. Яким чином вони могли? Точніше, як вони змогли? А тоді вона подумала, моїм дідусем є смерть. Він удочерив мою матір. Мій батько був якийсь час його учнем. Це все, що сталося. Вони обоє були людьми, і я з'явилася на світ нормальним шляхом. Я в жодному разі не повинна була мати здатність проходити крізь стіни, жити поза часом і бути трішки безсмертною, але так воно є. А отже, це не та сфера, яку можна, бодай, частково пояснити логікою і, якщо подивитися справді в очі, основами біології. Хай там як, але час постійно творить майбутнє. Майбутнє містить у собі речі, яких не існувало в минулому. Маленька дитинка не повинна створювати труднощів для чогось, когось, хто щомиті перебудовує заново Всесвіт. Сюзан зітхнула. І ще треба не забувати, що час, мабуть, не була часом у тому сенсі, що і смерть не був точною копією смерті, а війна не був тим самим, що війна. Вона зустрічалася з війною, дебелим і жирним чолов'ягою, з вульгарним почуттям гумору і звичкою постійно відволікатися, котрий, звичайно, не брав особистої участі в кожній дрібній військовій сутичці. Їй не подобався чума, який дивився на неї кривим оком, а голод був просто химерний і змарнілий, шкіра й кості. Жоден із них не виконував свою, скажімо так, функцію. Вони просто уособлювали її. Враховуючи те, що вона зустрічалася з зубною феєю, качкою душевного пундика і старим бідуном, Сюзан сама дивувалася, як це їй вдалося вирости з добільшого людиною до того ж майже нормально. Поки вона переглядала свої нотатки, її волосся розкрутилося з довгого вузла і стало статичним, немов вона торкнулася чогось дуже неелектризованого. Воно розвіялося довкола її голови, наче хмара, в якій віднілася лише одна чорна смужка майже нормального волосся. Дідусь міг бути остаточним руйначем світів і кінцевою істиною всього Всесвіту, але це не означає, що він не цікавився звичайними людьми. Можливо, і час вони теж зацікавили. Сюзен усміхнулася. Кажуть, що час нікого не чекає. Можливо, однак, що цього разу вона дочекалася чогось одного єдиного. Сюзен усвідомила, що хтось дивився на неї. Озирнулася і побачила смерть чарів, який визирав із шкельців окулярів, що належали тому розгубленому чоловікові, котрий шукав їх у іншому кімці кімнати. А недавно вже занехаяному бюсті колишнього історика чистив собі пір'я круг. «І що?» – свидала вона. «Писк!» «О, він іде, справді?» Двері до бібліотеки прочинилися, і всередину зайшов білий кінь. У наїзників існує жахлива звичка називати білих коней сірими, але навіть будь-який представник цього братства кривоногих мав би визнати, що принаймні цей кінь був білий. Не мертвотно білий, як сніг, а живої молочної білості. Його вуздечка і вішки були чорні, як і сідло. Але все це повною мірою призначалося лише для показухи. Якщо кінь смерті мав намір запропонувати вам роль вершника, вам було вже байдуже, є там сідло чи немає. І не існувало жодних обмежень щодо кількості людей, які могли б на ньому вміститися. Адже епідемія чуми траплялася інколи зненацька. Історики не звернули на нього уваги. Коні ж не приходять до бібліотек. Сюзан сіла на нього верхи. Безліч разів вона воліла б народитися звичайною людиною, цілком нормальною, але правда полягала в тому, що назавтра вона могла б відмовитися від усього. Крім хрупунця. Наступної миті в повітрі над бібліотекою спалахнула, наче плазма, чотири відбитка копит, щоб потім розчинитися і зникнути. «Цок!» Єдиними звуками були хрусь-хрусь сніг, -хрусь, Єті по снігу і свист біковічного гірського вітру. А тоді Лобсанк запитав. «Кажучи, відрубати йому голову, ви насправді мали на увазі відокремити голову від тіла?» – підтвердив Лудзе. «І, мовив лопсанг, тоном людини, що обережно досліджує кожен куточок населеної привідами печери, він не заперечує?» «Ну, це трохи незручно», – пояснив Єті. Такий собі фокус-покус, але не страшно, якщо це потрібно. Підмітальник завжди був нашим добрим приятелем. Ми й перед ним у боргу. Я намагався познайомити їх за шляхом, гордо додав Лудзе. Так, дуже корисно. В дитинстві час повзе, а в старості лежить, озвався Єті. Цікавість змагалася в голові Лобсанга з роздратуванням і перемогла. «Що я тут не зрозумів?» – зронив він. «Ви не помираєте?» «Я не помираю? З відрубаною головою? Сміх та й годі! Хо-хо!» – мовив Єті. «Звичайно, я помираю. Але це не така вже й важлива подія!» Ми роками намагалися зрозуміти, що діється з Єті сказав Лудзе. Їхні петлі капостили мандалі, аж поки аббат розібрався в чому справа. Вони тричі вимирали. «Тричі, кажете?» засумнівався Лобсанг. Чи не забагато для вимирання? Тобто більшість видів істот можуть вимерти лише одного разу, чи не так?» Єті вже заходив у сосновий ліс з високими старезними деревами. «Це буде гарна місцина, – сказав Лудзе. Опустіть нас на землю, сер! І ми відрубаємо вам голову. Ледчутно пробурмотів Лопсанг. «Що таке я говорю? Я не збираюся нікому рубати голову». «Ти ж сам чув, що це його не турбує, мовив Лудзе, поки їх обережно ставили на землю. «Не в тому річ», – Палко заперечив Лопсанг. «Це ж його голова», – зазначив Лудзе. «Але я не погоджуюся». «Ну і добре, в такому разі», – сказав Лудзе, «хіба ж не написано, якщо хочете зробити щось належне, робіть це самі». «Так, власне». Підтримав його Єті. Лудзе забрав у Лопсанга меч. Тримав він його обережно, як той, хто не звик уживати зброю. Єті слухняно опустився на коліна. Зробили собі оновлення. Так. Я не можу повірити, що ви справді це робите, вигукнув Лобсанг. Цікаво, згоронив Лудзе. Місіс Космополита каже, побачити означає повірити. А великий колен, як не дивно, теж казав подібне Я бачив і повірив. Він змахнув мечем і відрубав Єті голову. Цок! Здалося, ніби хтось розрізав навпіл качан капусти, а тоді голова закутилася в кошик під вигуки «гарна робота» і «оплески юрби». Містечко Квірм було ошатним, тихим і законослухняним, а міська рада підтримувала в ньому цей порядок завдяки кримінальному кодексу, що поєднував політику максимального стримування з мінімальними можливостями рецидиву. Кріпер-м'ясник-смартс! Покійний Гріпер потер собі шию. Я вимагаю повторного суду, заявив він. Мабуть, це невідповідний час, сказав смерть. Це не могло бути вбивством, тому що душа Гріпера смерця понишпорила у своїх потайбічних кишенях, знайшла там примарний аркуш паперу, розгорнула його і мовила голосом тих, кому дуже важко дається озвучити написане слово. Тому, що баланс мого мозку. «Було пор... Пор... порушено». «Справді», – сказав Смерть. Він утримувався думки, що завжди краще дати можливість щойно померлим виговоритися. «Так, бо я дуже-придуже хотів його вбити, правда? А ви ж не скажете мені, що це нормальний стан, правда? Крім того, він був гномом, тому ж це не можна вважати людину вбивством». «Я так розумію, що це вже був сьомий вбитий вами гном», – сказав Смерть. «Я дуже схильний до порушень балансу». – озвався Грипер. – Насправді це я тут, жертва. Я просто потребував хоч трохи розуміння, щоб хтось бодай на п'ять хвилин прислухався до моїх міркувань. І які ж це міркування? На мою думку, всім цим гномикам треба дати достобіса доброго прочухана. А ви смерть, правильно? Абсолютно. Я ваш великий прихильник. Завжди хотів зустрітися з вами. Знаєте, навіть ви вас на руці. Ось дивіться. Сам це зробив. Недоумкуватий Гріпер озирнувся, почувши цокіт копит. Молода жінка в чорному, цілком непомічена юрбою, що оточила хційки з харчами, сувенірні ятки і гіліотину, вела до них великого білого жеребця. «У вас тут навіть є валет-паркінг!» – вигукнув Гріпер. «Оце я розумію, шик!» І з цими словами він розтанув у повітрі. «Яка дивна особа!» – зронив смерть. «Ага, Сюзен, дякую, що завітали. Мета нашого пошуку вже ближче. Нашого пошуку? Твого пошуку, фактично. То він тепер тільки мій? Я маю ще деякі справи. Можливо, за кінець світу? Це і є кінець світу. Згідно з правилами, вершники мають вирушити в путь. Оця стара легенда, але ж ти не мусиш чого робити. Це одне з моїх призначень. Я мушу дотримуватися правил. Чому? Вони ж порушують правила. Викривляють їх, знайшли лазівку. Моєї уяви для цього бракує. Це все нагадувало Джейсона і битву за канцелярську шафу, подумала Сюзан. Дуже швидко з'ясовуєш, що семирічна дитина просто не розуміє такої заборони, як ніхто не повинен відчиняти двері канцелярської шафи. Мусиш поміркувати і перефразувати це конкретніше на кшталт: ніхто, Джейсона, за будь-яких обставин, навіть якщо здалося, ніби хтось кличе на допомогу, ніхто, ти уважно слухаєш Джейсона, не повинен відчиняти дверцята канцелярської шафи, чи ненароком падати на ручку дверця, так, щоб вони прочинилися. Чи погрожувати вкрасти плюшового від медика річенди, якщо вона не відчинить дверці канцелярської шафи, чи стояти неподалік, коли раптом невідомо звідки подує загадковий вітер з такою силою, що дверцята відчиняться самі. Чесно, таке справді «Чи будь-яким іншим чином відчиніть і змусить відчинитися, попросить когось іншого їх відчинити, почни стрибати на розхитаній мостині, щоб відчинити їх, чи будь-яким іншим способом намагатися проникнути до канцелярської шафи Джейсоне?» «Лазівку», – повторила Сюзан. «Так». «Ну, а чому б тобі також її не знайти?» «Я похмурий жнець. Не думаю, що люди воліли б, щоб я став креативний». Вони воліли б, щоб я виконував згідно з написаною традицією, призначене мені в цей час завдання. Тобто просто вирушити в путь? Так. І куди саме? Гадаю, що скрізь, а тобі тим часом буде потрібно ось це, смерть подав їй житті лічильник. Це був один з тих особливих лічильників, трішки більших, аніж нормальні. Вона неохоче взяла його. Він нагадував пісковий годинник, але всі ці малесенькі лискучі піщинки, що сипалися крізь вузеньку шийку, були секундами. «Ти знаєш, що я не люблю виконувати справи, пов'язані з твоєю косою?» – сказала вона. «Це не… Ой, та це таке тяжке!» «Він історичний чернець, Лудзе. Йому вісімсот років, і я довідався, що в нього є учень. Але я не можу його відчути. Не можу побачити. Він саме той. хрупонець доставить тебе до ченця. «А ти знайдеш хлопця!» «І тоді що?» «Припускаю, що йому буде необхідна допомога. Коли його знайдеш, відпусти хрупунця, він буде потрібен мені!» Сюзан поворишила губами, коли її думка зіштовхнулася зі спогадом. Вирушити в путь!» – вимовила вона. «Ти справді говориш про апокаліпсис? І ти це серйозно? Ніхто вже навіть не вірить у такі речі!» «Я вірю!» Сюзан аж роззявила рота. «Ти справді збираєшся це зробити, знаючи все, що ти знаєш?» Смерть легенько поплескав хрупунця по морді. «Так!» – підтвердив він. Сюзан Скоса зиркнула на дідуся. Чекай, ну це якийсь жарт або що? Ти щось запланував і не хочеш нічого мені сказати, так? Ти ж не збираєшся просто дочекатися кінця світу, щоб відсвяткувати його? Ми вирушимо в путь!» «Ні!» «Ти не можеш наказати річкам не текти. «Не можеш наказати сонцю не світити, і ти не можеш наказувати мені, що я маю чи не маю робити!» «Але ж це таке...» – вираз обличчя Сюзан змінився, і смерть здригнувся. «Я думала, тобі не все одно...» «Це теж візьми!» – Сюзан неохоче взяла від дідуся трохи менший життєлічильник. «Можливо, вона поговорить із тобою!» «Хто ж це така?» «Повитуха!» – сказав смерть. «А тепер знайди сина!» Він розчинився в повітрі. Сюзан подивилася на життє лічильників у своїх руках. «Він знову це тобі зробив!» – заволала вона сама собі. «Ти не мусиш цього виконувати. Можеш покласти це все на землю, повернутися до свого класу. Можеш бути знову нормальною, але ти знаєш, що цього не зробиш. І він це знає. Писк! Писк!» чорів, сидів поміж вухами хрупунця, тримаючись за білу гриву і всім своїм виглядом показуючи, що йому не терпиться їхати звідси. Сюзан підняла було руку, щоб скинути його геть, а тоді зупинилася. Натомість вона всунула пацюку в лапи важкі життє лічильники. «Хоч якась буде з тебе користь», – буркнула вона, беручись за віжки. «І чому я це роблю?» «Писк! Писк! Я не маю доброго серця!» Цок! На диво не було багато крові. Голова скотилася у сніг, а тіло поволі впало додолу. «Ви щойно вбили...» Почав був лопсанг. «Секундочку», – зупинив його Лудзе. «Будь-якої миті». Обезголовлене тіло зникло. Стоячи на вколишках, Єті повернув голову до Лудзе, кліпнув очима і сказав «Трохи пекло». «Вибачте», – Лудзе подивився на лопсанга. «Втримай в голові цей спогад», – звелів він. «Він спробує зникнути, але в тебе вже достатньо досвіду». «Ти мусиш пам'ятати, що побачив те, чого не сталося, розумієш? Пам'ятай, що час не такий вже незворотній, як думають люди, якщо тримати все під контролем. Такий ось маленький урок. Побачити означає повірити». «Як він це зробив?» «Добре питання. Вони можуть зберігати своє життя до певного моменту, а тоді повернутися до цієї точки, якщо їх убито», – пояснив Лудзе. «Як це робиться?» Ну, бат майже десять років бився над розв'язанням цієї загадки. Ніхто більше не годен цього збагнути. Це все пов'язано з квантами. Він затягнувся своєю незмінною гидкою цигаркою. Мабуть, було над чим поламати голову, якщо ніхто більше цього так і не второбав. Єті з Вівцискель, де магічне поле дискосвіту настільки потужно, що стало частиною загального ландшафту, є одними з небагатьох істот, які використовують контроль над особистим часом з користю для генетики. Результатом цього є своєрідне фізичне передбачення. Ви з'ясовуєте, що має зараз статися, дозволяючи цьому статися. Зіткнувшись із небезпекою або виконуючи якесь завдання, пов'язане з ризиком смерті, Єті зберігає своє життя до певного моменту, а тоді робить свою справу, вживаючи всі необхідні заб засоби безпеки. Але з комфортним усвідомленням того, що коли б усе пішло б коту під хвіст, він очунює в тому моменті, в якому себе зберіг. З розумінням, і це дуже важливо, події, які щойно сталися. Але які тепер не стануться, бо цього разу він уже не буде таким дурним. Це не зовсім парадокс, яким видається, бо навіть після того, як щось відбулося, воно так і не сталося. Залишається фактично тільки спогад у голові Єтті, який виявляється просто дивовижно точним передбаченням. Маленькі і за завихрення, спричинений цим усім, губляться серед шуму усіх цих петель, заглиблень і вузлів, якими забруднюють час майже всі живі істоти. «А якся має тепер аббат?» – поцікавився Єті, знову зводячись на ноги і підбираючи своїх мандрівників. «Прорізаються зубки! Ох, з реінкарнацією завжди є проблеми!» Сказав Єтті, знову починаючи долати величезну відстань своїми гігантськими кроками. Зуби його найбільше мучать, постійно рухаються туди чи сюди. А як швидко ми рухаємося? запитав Ломсанг. Кроки Єтті нагадували радше безперервну серію перестрибувань з однієї ступні на іншу, його вдовжелезні ноги були такі пружні, що кожен доторк землі не мов би, заколисував, був дуже заспокійливий. Гадаю, що десь за тридцять миль на годину. «За нормальним часом», – сказав Лудзе. «Відпочинь собі. Зранку ми будемо над Мідною горою. Звідти дорога йде тільки додолу». «Воскреснути з мертвих», – пробурмотів Матів Лобсанг. «Радше не опинятися там насамперед», – уточнив Лудзе. «Я їх трохи досліджував, але якщо це не вроджене, мусиш навчитися, як це робити. Та чи готовий ти битися об заклад, що в тебе все добре вийде з першого разу?» «Каверзне питання». Треба бути відчайдухом. Маю надію, що мені ніколи не доведеться ним стати. Цок! Сюзан впізнала з гори королівство Ланкер – невеличку чашу лісів і полів, що прилаштувалося наче гніздо на самому хребті від цескельних гір. Також вона знайшла потрібну хижу, що зовсім не нагадувала описані в казках сестер Грім та інших книжках відьомської хатинки на курячих лапках із звивистими наче штопоркомінами і купою сміття а була на вигляд новесенька із лискучою солом'яною покрівлею і доглянутою галяминою перед ганком. Крихітний ставочок оздоблювали фігури гноміків, мухоморів, рожевих зайчиків, оленя з великими очима, і цих прикрас було значно більше, ніж дозволив би собі будь-який путящий садівник. Сюзан зауважила яскраво розмальованого гномика, який ловив ри... Ні, хіба в руках у нього була вудка? Та ж жодна пристойна старша пані ніколи б не виставила щось отаке в своєму саду, правда ж? Правда. Сюзен вистачило кмітливості обійти хатинку ззаду, адже відьми мають алергію на передні двері. Двері відчинила низенька, товстенька, рижова щока жіночка, в маленьких, наче смородників очах, якої читалося «Так, це мій гномик, і будьте вдячні, що він цюняє тільки уставок». «Пані Ог? Повітуха?» Після деякої паузи пані Ог підтвердила. «Саме так! Ви мене не знаєте, але...» Почала була Сюзан, але враз усвідомила, що пані Ог дивиться неї на хрупунця, що стояв біля воріт. Ця жінка врешті-решт була відьмою. «Можливо, я знаю тебе», – звернула пані Ог. «Звісно, якщо ти просто вкрала цього коня, то навіть не уявляєш, в яку серйозну халепу вскочила». «Я його позичила. Його власник – мій дідусь». Знову запала пауза. І було трохи бентежно відчувати, як ці привітні маленькі очка пронизують тебе наче свердлом. «Прошу заходити!» – запросила пані Ог. Всередині хатинка була не менш чистою і оновленою, що з надвору. Усе блищало, і таких лискучих речей було чимало. Це місце нагадувало світилище, сповнене огидних, але завзято розмальованих порцелянових прикрас, що займали всі вільні поверхні. Решту простору було віддано обрамленим фотографіям. Двоє стурбованих жінок чистили це все від пороху і натирали до ще більшого блиску. «У мене гості!» – суворо повідомила пані Ог. І жінки з таким поспіхом подалися геть, що це, мабуть, найвідповідніше було назвати словом «утекли». «Мої невістки!» – пояснила пані Ог, сідаючи в пухеньке крісло, що з роками набирало найзручнішої для її тіла форми. «Вони люблять допомагати бідолашній старій жінці, яка в цьому світі залишилася цілком самотньою». Сюзан оглянула фотографії. Якщо це все були члени її родини, місіс Ог очолювала цілу сімейну армію. Пані Ог, впіймана на безсоромній і відверті брехні, провадила далі. "Сідай, дівчино, і скажи, що маєш у гадці. Чай уже заварюється. Я хочу щось дізнатися. Більшість людей цього хочуть", сказала пані Ог, і не перестають хотіти. "Я хочу дізнатися про одні пологи", рішуче мовила Сюзан. О, так? Але я приймала сотні пологів, можливо, і тисячі. Я припускаю, що ці були важкими. Таких буває багато, сказала пані Ог. Ви б ці запам'ятали. Не знаю, як усе почалося, але припускаю, що до вас у двері постукав чужинець. Он як? Обличчя пані Ог стало непроникною стіною. Її чорні очі дивилися на Сюзан так, ніби вона була загарбницькою армією. Ви не допомагаєте мені, пані Ог. Правильно. «І не збираюся», – заявила пані Ок. «Я думаю, що знаю, хто ти є, панночко. Але мені на це начхати, розумієш? Можеш піти і привезти того іншого, якщо хочеш. Тільки не думай, що я його не бачила. Я бувала не раз біля смертних лож. Але смертні ложа переважно відкриті для публіки, а ложі -породіль – ні, особливо, якщо сама пані-породілля цього не бажає. Отож, приводь його, і я йому плюну у вічі». Це дуже важливо, пані Ог. Ось тут ти маєш рацію, звернула пані Ог. Не можу сказати, як давно це було. Можливо, навіть минулого тижня. Час. Ось з чим це пов'язано. І це подіяло. Пані Ог не була гравцем у покер і не могла приховувати своїх емоцій, принаймні, навіть від таких суперниць, як Сюзан. Її очі ледь помітно зблиснули. Намагаючись підвестися, пані Ог відштовхнула крісло, але Сюзан першою встигла метнутися до камінної полички і схопити те, що було там приховане, хоч і лежало у всіх на виду серед інших прикрас. «Віддай негайно!» – крикнула пані Ог, а Сюзан підняла вгору руку, щоб та не змогла дістати. Вона відчувала, якою потужною є ця штукенція. Здавалося, ніби вона пульсує в її руці. «Ви хоч знаєте, що це таке, пані Ог?" запитала вона, розкриваючи долоню з маленькими скляними колбочками. «Так, це яєчний таймер, який не працює!» Пані Ок так рвучко впала на своє занадто пухке крісло, що її коротенькі ніжки аж піднялися на мить гору з підлоги. «Мені так здається, пані Ок, що тут є день, день збереженого часу!» Пані Ок зиркнула на Сюзан, а тоді на маленький пісковий годинник у її руці. «Я припускала, що він якийсь дивний!» – зізналася вона. «Пісок не сиплеться, коли його дохилити, бачите?» «Це тому, що вам ще цього не потрібно, пані Ог». Тітуня Ог, здається, заспокоїлася. Сюзан знову нагадала сама собі, що має справу з вільмою. Вони швидко освоюються. «Я його тримала, бо це дарунок», – пояснила старенька. «І він такий гарненький. А що то за букви там довкола?» Сюзан прочитала слова, викорбовані на металевій основі життєлічильника. «Темпус редюкс». «Повернений час», – витлумачила вона. Ага, так воно і є», – зрунили пані Ог. «Той чоловік сказав, що мені буде відшкодовано мій час». «Той чоловік?» – неголосно перепитала Сюзан. Тітуня Ог звела на неї очі, які спалахнули. «Не намагайся використати мене лише тому, що я на мить розхвилювалася, огрзнулася вона. «Тітуню Ог не обкрутити навколо пальця». Сюзан подивилася на жінку і цього разу нелінивим оком. І дійсно, обкрутити пані Ог навколо пальця було неможливо. Але до пані Ог можна було знайти інший підхід. І це був шлях до її серця. «Дитині потрібно знати своїх батьків, пані Ог», – мовила вона. «І особливо зараз. Він мусить знати, хто він такий насправді. Для нього це буде важкий удар, і я хочу допомогти йому». «Чому?» «Тому що свого часу ніхто не допоміг мені», – сказала Сюзан. «Так, але в повитух існують свої правила», – пояснила тітуня Ог. Не можна розказувати про те, що було почуто або побачене. Особливо, якщо цього не хоче пані Пароділля. Відьма незграбно посовгалася в крізлі, а її лице почервоніло. Вона хоче розповісти мені, знала Сюзан. Відчайдушно душно хоче. Але я мушу зіграти тонку гру, щоб вона узгодила це все сама з собою. Я не прошу називати імена пані Ог, бо припускаю, що ви їх самі не знаєте. Вела далі вона. Це правда. Але дитина... «Послухай, панночко, я не повинна розповідати жодній живій душі про...» «Якщо вам це допоможе, то я не зовсім певна, що є саме такою душею», – сказала Сюзан. Якийсь час вона дивилася на пані Ог. «Але я розумію. Правила є правила, чи не так? Дякую вам за ваш час». Сюзан підвелася і поставила збережений день назад на камінну поличку. А тоді вийшла з хатинки, зачинивши за собою двері. Хорбонець чекав її біля воріт. Вона сіла на нього верхи, аж тоді почула, як прочинилися двері. «Це те, що він сказав», – зрунила пані Ог, – «коли давав мені яєчний таймер. Сказав, дякую вам за ваш час, пані Ог. Ну жбо, вертайся сюди, дівчина». Цок. Смерть знайшов чому в одному з госпісів в Лямедах. Чумі подобалися госпіталі. Там для нього завжди була якась праця. Саме зараз він намагався зняти напис «Добре мити руки», що висів на потрісканим тазом. Чума звів погляд. «О, це ти!» – буркнув він. «Мило? Я їм дам мило!» «Я вислав клич!» – повідомив смерть. «О, так? Дійсно, так!» пробурмотів явно присоромлений Чума. «Ти й далі маєш свого коня?» «Звичайно, але...» «У тебе був гарний кінь!» Чуєш смерте. Це, бачиш, річ не в тому, що я не розумію, що ти маєш на увазі, але перепрошую. Чума відступив у бік, пропускаючи медсестру в білому халаті, котра пройшла поміж них, навіть не усвідомлюючи присутності двох вершників. Але він скористався нагодою дмухнути її в обличчя. «Лише легенький гриб», – пояснив він, побачивши вираз обличчя смерті. «Отже, ми можемо розраховувати на тебе, чи не так?» «Щоб вирішити в путь?» «Так». «Заради найбільшого?» «Це від нас очікується». «А скільки долучилося інших?» «Ти перший». «Е...» Смерть зітхнув. Звичайно, що чимало б хвороб існувало ще до того, як з'явилися люди, але чому, безперечно, створили саме вони?» Вони були наділені простою геніальною здатністю збиратися в натовпи, залазити в самий хащі джунглів, збирати цілі купи сміття біля криниць. А отже Чума і сам був напівлюдиною з усіма відповідними наслідками. Він був наляканий. «Зрозуміло», – сказав Смерть. «Ти так про це говориш? Ти боїшся? Я ще подумаю». «Так, я в цьому впевнений». Цок. Пані Огг хлюпнула чималу дозу Бренді до свого кухля. Вона невпевнено помахала пляшкою перед Сюзан, запитливо глянувши на неї. «Ні, дякую». «Ну і правильно, правильно». Тітуня Огг відставила пляшку і добряче хильнула Бренді, не би це було пиво. «У двері постукав чоловік», – сказала вона. «Він приходив тричі за мого життя. Останнього разу це було, ну, днів десять тому. Щоразу той самий чоловік». Йому була потрібна повитуха. «Ні в десять тому?» – перепитала Сюзан. «Але ж хлопцеві принаймні ще сна. Вона зупинилася на півслові. «Ага, второпала», – сказала пані Ок. «Я відразу побачила, що ти тямуща. Час не мав для нього значення. Він шукав найкращу повитуху. І було так, ніби він довідався про мене, але переплутав дату. От ти або я постукала б не в ті двері. Ти розумієш, що я маю на увазі?» «Більш, ніж вигадайте, відповіла Сюзан. «Третього разу...» – ще один ковток, Бренді. «Він був у дещо збудженому стані», – вела далі панюк. «Ось чому я зрозуміла, що він, звичайно, людина, попри все те, що сталося згодом. Тому що він панікував, правду кажучи. Майбутні батьки часто панікують. Він благав, щоб я прийшла негайно і що немає часу». «У нього було море часу. Він просто не здатен був нормально думати. Бо так стається з усіма чоловіками породіль, коли настає пора. Вони панікують, бо це вже не їхній світ». «І що сталося далі?» – запитала Сюзан. «Він посадив мене у свій, ну, щось на кшталт стародавнього файтона і відвіз мене до...» – пані Ог завагалася. «Я бачила в житті багато дивних речей до двого відома». Сказала вона так, ніби готувала ґрунт для якогось откровення. «Я вірю вам». «Це був палац зі скла!» Пані Ок глянула на Сюзан поглядом, що ніби спонукав її засумніватися в цьому. Сьюзен вирішила прискорити справу. «Пані Ок, один із моїх найдавніших спогадів пов'язаний з тим, що я допомагаю годувати блідого коня. Знаєте, того, що на дворі. Коня смерті. Його звати Хропунець, тому, будь ласка, не зупиняйтеся. Практично не існує межи речам. Які я вважаю нормальними. Там була жінка, тобто, врешті-решт, була жінка, провадила відьма. Можеш собі уявити, як хтось вибухає на мільйони друзок. Так припускаю, що можеш. Ну а тепер уяви це все навспак. Ось є імла, а тоді все злітається докупи. І шусть перед тобою жінка, а тоді шусть і вона знову імла. І весь цей час цей звук. Пані Ог провела пальцем по обідку скляного кухля з Бренді і пролунали мелодійні обертони. «Та жінка втілювалася, тоді знову зникала. Чому?» «Тому що була налякана, звісно. Це ж було вперше, розумієш?» Пані Ог усміхнулася. «Особисто в мене ніколи не було з цим проблем. Але я приймала багато пологів. А коли для дівчини це відбувається вперше, вона буває до смерті налякана». І коли тиск переходить у натиск, якщо ти розумієш, про що йдеться, бо так здавна, кажуть повитухи, вона верещатиме і проклинатиме батька і буде готова віддати все на світі, щоб опинитися де інде. Ну, а ця дама могла опинятися де інде. І взагалі це все могло б погано закінчитися, якби не той чоловік. Чоловік, який привіз вас туди? Він був не би чужаземцем, знаєш, подібний на осердянців. Лиси як лиска. «Пам'ятаю, я ще подумала, ти маєш вигляд як молодик, пане, але так ніби вже дуже-дуже довго був цим молодиком, якщо не помиляюся. Зазвичай я проганяю чоловіків геть, але цей сидів, розмовляв із нею на своїй чужеземній говірці, співав їй пісні, декламував вірші, заспокоював її. І ось вона повернулася прямо з повітря. А я вже була на поготові, і все сталося на раз, два, три. А тоді вона зникла» хоча, гадаю, і далі була там, у повітрі. «І яка вона була на вигляд?» – запитала Сьюзен. Пані Ог зміряла її поглядом. «Не забувай, що саме я могла бачити з того місця, де сиділа», – сказала вона. «Не думаєш, що хтось захотів би помістити таку картинку на якомусь плакаті, якщо ти розумієш, про що я. Жодна жінка не є привабливою в такий час. Вона була молода, чорнява». Пані Ок долила в келих нову порцію бренді, і це означало, що її пауза тривала доволі довго. А також вона була старою, правда кажучи. І не такою старою, як я, а по-справжньому старою. Вона задивилась на вогонь. Старою, як темрявої зорі, сказала вона, звертаючись до полум'я. Хлопчика залишили на порозі гільдії злодіїв, зрунила Сьюзен, порушаючи мовченку. Думали, мабуть, що з такими талантами він не пропаде. «Хлопчика? Ха! Скажи на мені, панночко, а звідки ти взяла, що це був він?»